A berlini járat A troli bekanyarodik a megállóba. A néni a botjáért nyúl, bizonytalanul felemelkedik a padról, és körülnéz, mintha segítséget várna valakitől. Óvatosan elindul, kikerüli a jegessávot, aztán megtorpan a nyitott buszajtónál, és hunyorogva felnéz. A trolin csak ketten utaznak. Várják, hogy a jármű tovább menjen. A néni az első ajtóhoz tipeg, és kérdőn bámul a vezető fülke felé. A sofőr kinyitja a fülke ajtaját, kihajol, és megkérdezi, segítsene felszállni. A néni arról érdeklődik reszketek hangon, hogy ez a busz megye Berlinbe, mert ő oda szeretne utazni. A vezető a két fenti utas legnagyobb megrökönyödésére azt feleli, hogy igen, a néninek szerencséje van, ez a busz pont Berlinbe tart. Jókor tetszett kiönni bólogat a vezető, még szerencse, hogy nem kellett várakozni ebben a nagy hidegben. A néni lereszkedik a legközelebbi ülésre, aztán a biztonság kedvéért még egyszer megkérdezi, hogy biztosan Berlinbe menneke, mert a lánya tégelen várja. A sofőr ismét megnyugtatja, aztán ugyanazzal a lendülettel be is mondja, hogy az Árkos utca következik. A nénit ez egyáltalán nem zavarja. Nézelődik, kinyitja a retikűjét, kivesz egy nejlon zacskót. A zacskóban egy fél kifli van, a reggeliből maradt meg. A néni rákcsálni kezdi, inkább csak szopogatja. Amikor észreveszi, hogy a fiatal férfi a túloldali ülésről figyeli őt, akkor szabadkozva odaszól, hogy érdemes ám előre enni valamit, mert a reptéren minden méreg drága. A férfit idegesíti a kifli csücsköt majszoló néni. Egy szót se ért abból, ami itt folyik. A sofőr viszont pontosan tudja, mi a helyzet, ezért a tükörből szemmel tartja a nénit. Amikor az néhány megállóval később visszacsomagolja a maradék kiflivéget az acskóba és felemelkedik, akkor gyorsan odaszól neki, hogy nem érkeztek ám még meg Berlinbe, az még odébb van néhány megállóval, de majd szól neki, ha le kell szállni. A néni egy új felszállóhoz fordul, és elmondja neki, hogy Berlinbe megy a lányához. Kisgyereke született, és ő most utazik hozzá, hogy vigyázzon az unokára. A lánya orvos, és nem tud otthon maradni a babával, magyarázza. Vissza kell mennie dolgozni a kórházba. Németországban nagyon komolyan veszik az ilyesmit teszi hozzá Gonterhelten. A trolivezető vezető műszerfalán ott van a sárga öntapadós cédula a szociális otthon telefonszámával. Ha a néni mégiscsak le akarna szállni valahol útközben, azonnal hívja őket, és jönnek kocsival segíteni. Ne nem akar. Nyugodtan üldögél, mesél a lányáról. A trolivezető vezető már ismeri őt. Jó néhányszor vitte ezen a vonalon. A nénin kívül van az otthonnak két másik lakója is, akik rendszeresen útra kelnek. Az egyik egy hátizsákos bácsi, aki a szőlőbe szokott elindulni, mert mecceni vagy permetezni kell, a másik pedig egy mindkettőjüknél fiatalabbnak tűnő, ám ennek ellenére teljesen demens férfi, aki folyton azt hajtogatja, hogy a felesége előre ment és a pályaudvaron vár rá, nem szabad elkésnie. A szociális nővér elmesélte, hogy a férfi nem csak az emlékezetét, hanem az egész családját is elvesztette egy autóbal esetben. Azóta ápolásra szorul és az otthonban él. Mindhárman rendszeresen felszállnak erre a járatra, közlik a vezetővel, hová igyekeznek, aztán egy fél óra buszozás után többnyire megnyugodva leszállnak, és szépen hazamennek. Eddig egyetlen egyszer történt csak másképp, amikor is a néni, aki az imént felszállt, tett még egy kört, mert az első után konstatálta, hogy ez bizony nem a berlini reptér. A mostani körút viszont olajozottan zajlik. A végállomáson elidőz pár percet a busz. A sofőr kivételesen nem zárja le a járművet és nem megy be a konténerbe, hanem megáll a busz mellett és úgy iszza meg a forró kávét, amit egy kolléga hoz ki neki műanyag pohárban. Mi van, megint Berlinbe mész? vigyorog a néni felé intve a fejével. Ja, mindjárt megérkezünk. Amikor visszaérnek a szociális otthon elé, a néni udvariasan elköszön, aztán vigyázva leszáll. Ebédre épp beér az épületbe. Miközben kimerik a levest, elmeséli az asztalnál ülőknek, hogy Berlinben járt látogatóban a lányánál, aki szegény alig volt otthon, mert folyton ügyelnie kellett, és hogy a kisunokája mekkorát nőtt a mióta utoljára látta.